Ikasen, gira berriz ere gaukoan Fred uh, Lagondorekin egunon. Egunon pampi eta entzule guziak. Eman gira hemen gela untana, bilkura gera daitzen uzena, bilkura gera bilakatuko baita, azoka gera, eh? Hori da, urriaren ama aseitik goita irura, asezkenetik az, asezkenera, hemen ikasen uh, ustahitzeko uh, eh. Iri Bernian eh, uh, lapodiko bizkon denen karkan la jogeita bat ger zenbakean ezagutzen ez duten entzat, eta orduan, e, ikaseko dutegi eh, agunta edo bitikoa, eu astenetik hastiarera beratzietaik godiak hartio eta orren batete erdietaik xe artio eta kasu asteburuan ikas etxea da. Mm -hmm. Ala, eh, azoka hau beraz hasiko da astezkenez eta zuma demoraz? Aste batez, eta orduan eginduguna e, da, e, azokaren parte bat, omia sainduko oporen garaian da, ola familiak ere rubiltzen aldi e, aukera baita plazer egitea, eta e, albumak estatu honean errostea, eta presio honean ere. Oiz, kanpokoa da, lare erran behar da, eh, doen bora da, orduan erran bezala aste batez, eta kopuruan ere mugatua da. Uh, Baina berakakasta hukandu, irugarhena da eta dola bihortekoa ongi pasatu zen. Odean, zun publikori susentzendira hemen atsemanen diren koizpen horiek? Be publiko sabalari, biztana eskara zira duenari. Azokan salgai diren ikasen albumak uh, bost urte baino gehiago argitatu genituena, dola bost urte baino gehiago bakatu, estatu hornean dira, Elburua da ere nunbait jende e, e, erakartze eta izakinen ero ostoken ere tipitzaa aiberean. Hemen egam behar da baditu sola zuen ekoizpenak eta ez bakargike? Eh? Hori da badia ikaenak adibite bate amaiteko batugu duttze triurologia, uneko paisaien eta kulturen ezaguseko para da edo bat bidez egin geru galduaren bila arteten historiaz, baan baditugu ere mediatekako ikasen baita mediateka ere deneidekia, e, mediatekako e, liburuak oduan aurre eta gazte literaturan. Aurre literatura andana bat bada, auktana, e, gehiago elebehiak eta ipunak e, gazte literatura ere bada eta elduena. Beresitasuna da ikasen mediatekako aurre eta gazte literatura errobatean txarga itzenen da eta elduena ugirik. Elduena urririk, semplekia niz baititugu, eta male roski diende gutik irakurzen baitu eskaraz. Zarzean edo handiztean, eldua delaik. Berazara, errandu zuna horiak uh, bizekin merke edo emaiten dituzuela eta nor nahi di zuzendua da. Finkatzen uzeko pulu bat edo jendeak sobera hartzeko edo eiten ana idena. Ikasenak bi euro edo edo dira eta horrezt dugu mugalik uh, ezartzen. Aldiz, mediateko etan, muga mugabat ezartzen dugu, uh, azken, azokan konturatu ba eginen, muga eman gabe. Horzi den lehenek gauza haini zertzen zuten eta bestentzat gauza gutxi gaili zen zen. Hortzen entzatu dugu mugatzia, bizkat den guzia zerbait dukande zen, eta bon, zerbait eder albada. Zueen Ekoizpenetan hori guztien dut main gainean eman baititu zu, biztiki koloretsua, bada iduritu denetarik bat dela azteko, eta bada Ekoizpen bat ere diskobatekin ez dakitzen den? Ba e ordoan, ilu otxo uh, trilogia, amaya ene butek uh, inaz wena gara ian, orain bombadu amak urte, baina nolabaditugu noeno, nain dugu dendea profita desana, uh, sinaz uh, albume derrak baitida eta gaina grabatuak dida sede batean. Zer, hasi zira ipatzen, ilulogia bat, hor beste produktuetan dipiagoen nako ere, eskoleetan baliatzen dituzte entreznak ere? Bai, eskoleetan baliatzen dituzte horiek, eta hor ditugunak dira berdin geago bozturtetik goiti dakurzeko, baina, dakikun bezala, album bat ere, tipi ere dakurzen alzaie, ez badare hoxoz, zatika edo labur bilduz historia. Uh, eta gero, bat ditugu albumak, uh, album uh, frango enterrezgarriak, uh, afrikari buruz, uh, uh, pixkat mundu osoko oxoko historietaz, uh, baita idaz lana etxideko eh, uh, diktaturaren guluan, eta badare uh, idakurgaiak bigaren zikloa, eta gana du hor uh, ipuin eta testu handan abat, zinez, uh, uh, maite, aurrek maite malimute idakurziar badute aukera, Eztu handan bat irakurtzeko eta emeki emeki uh, placer, placer arseko ere, hori baita ere, eh? idakurketa egitea lehenik placer da eta eskaraz banlima da ubeki. Mm -hmm. Beraz, azokaberezi hau hemen ireganen dela ikasen bulegoetan, beste orduz ere urteantziar zuen uh, so eko uh, liburu horiek xaltzen dituzia zuzen ki? Hora diender? Bai, ogonik hasen baita ere beste azoketan, izan xara handu hangon 200 peren den asteburuanangi enginelako eta bestan dena liburu dendetan albis bat heriteko baina qualche heren banan maditurre liburu egarazine dona Paulena, Maulena ja sentugu pizkat. L'écoute des Bat dira, eh? menti egiten diren feirak ere ordean, azokak uh, eskual literaturaren inguruan. Bai, bat eta uh, orduan uh, badir, badare adiez ziburun, ziburun ambiatu da, mm. uh, eta zon bat alditan joaten ere entzazen dugun, hor bidez gure liburuak uh, eskura gai zaitea, salgai zaitea. Mm -hmm. da eta orla, ikusten dute zuzenean eh, zerreten dugun, nor, nork egiten dituen, Eta aukera da ere, pixkat, diendeari esplikatzeko uh, albumoiek, desben tasunak, uh, zen diren gaiak, eta bon... Importantea da diendearen iz, antzinean izaita eta gainera ebien zara edo sempereko kasuan, familiak ditendira eta horrek aurrak konturatzen dira, nondik ellu diren, nombait eskolan egin dituzten liburuak. Bon... Parada eman adela, beraz, azoka untan, bizpailu euro entruk edo urridik, uh, ere, liburu ederen eskuratzeko, ale hori tarziko dugu uh, noizdig noiz erat, ez baita utsegin behar. Ba, egon, bez, zatozte uh, azoka berezida, urriaren amaseitik egoita irura errendu asezkenetik. hasezkenera, era, et eta parte bat tome aseinduko borren garaian, orduan, ez utsegin, alba duzue. Fred Lagondo, mire esker, eh? eta besta libatazte. Eh? Ba, mire esker, eh? izan uncha.